Pericles, kan du inte berätta den där historien om Anna-Lena Lou? Den är så fantastiskt rolig Och jag tror inte det är alla som har hört den Även om de har sett den Det historien alltså Men de kanske inte visste vad de såg Ja det göra då Hon skulle presentera sitt tv på Hon hade sminkat sig noga både bak och fram Hon ljög så hon darrade Nu skulle de få alla svenska patrioter ni minns alla säkert hennes konstiga min Hur hon stod där och himla med ett fånigt flin Men kameramannen han fick en schock När det gick för Anna-Lena Gick det verkligen för Anna-Lena då? Jo oh, det gjorde dessutom hon njöt Så det var skvätte om ett Ja men hur kan det komma sig då? Jo det där förstår en psykologisk grej Som ofta händer en överspänd tjej Och denna gång så hände det Stackars Anna-Lena Yes. <laughs> ja så, ingenting går upp mot Anna-Lena-Loo, ingenting går upp mot Anna-Lena-Lo, ingenting går upp mot Anna-Lena-Lo, hon överträffar alla. Kom igen, kom igen, Ja ingenting går upp mot Anna-Lena-Lo, ingenting går upp mot anna lena Lou. ingenting går upp mot Anna-Lena-Lo, hon överträffar alla. Det var en jäkla trevlig bit, den har du heder av.